Gerezien denbora pastoralaikin baduz zerrikusirik barakaldok langile hiri handia baita eta horre industrializazioak eragin handia ukan baitu. Beraz Gerezien denbora pastoralaikin hirugarren eta azken pastorala ongin boro dute barakaldon. Izan ere, mugaz bi aldeetako elgarrezagutza bultzatzea baita seden nagusia. Beinatasiari pastoralaikin zuzendaria. Elburua da elgarrezagutzea hobek Zeren mugak egiten dituztearen efektuak eta zaaldekoak eta heigoaldekoak ez dira aski elK ezatzen,helgaje ezagutza akuilatu edo bulzatzeko, topatur ekimenak aktorentzat ezezik, laporditik hurbilduko dien lagunentzat, industria hondareren inguruko egun pasa egiteko parada dukete. Behin eta Goizian goiziki izanen dira bisitak, ango fabriketan, eta gio izanen da pastolara argatxaldiarekin. Halaber, Siberoko herri elkarguak ere elgar du helburu. Bereziki bere sorkuntza eta dinamismoaren ezagutaraztea. Jendeak Siberoaz irudi erromantikoa bitu sustut. Juhaine etxobest bakuna saun eszenografo eta dantzaria. Ego eta hola badia miniatorektsun uh, din uh, irudi idealizate hoi uh, Sibewan eta bon, eginean jakatsi bai, pastoala bai, mazkadak bat eta bisi ziela bai mena etzela hoi bai zikotsu. Kilturian den dinamika Sibewan nahizan di jakatsi bat zela e beha izan uh, beste ahluetan, ekonomia mailan, gizarte mailan eta hola. Eta hor diin uh, sede horrekin uh, adiatukutu donosti adjungutu. Baina ojere ezagutza ez da ikusgarriari mugatuko. Goizeko hameketatik aintzina Xantelmo erakustokian, txiberuari buruzko erakusgahi interaktibo bat eskainiko baitute. Argazki, bideo eta bestekin. Ondotik, atxaleko seietatik aintzina, bat egzezibitiko dute Siberu tahek. Heien mozkin eta sukaldariekin. Joani Etxebest. Hala gune gunealdi aminio ta xiboura minguruan batik eko. Donostiako alesagarrota. sortzitan Donostiako Victoria Urreña antzokian emanen dute. Gerezien denbora pastorala aldiz atxaleko bostetan barrakaldoko barrakaldo antzokian izanen da.